اوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا ان كتب الله عليهم الجلال <تصفيق> لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذابنا ام مخنا واقعا اغا بنو النذير دجلاوتنه اغا يعني دا اوزهم مدار واکی سرا متعلق ایتوندی نو الله جل جلالو فرمایو ولاولا ان كتب الله علیہم الجلا او کثر الله جل جلالو بدیبان دے فیصله نکړی د جلاوت نه په دغه صورت باندې چېی د خپل کوورونه روان کې د هغې لګې م کې د او باې او د دیز نه د یواله کیتا او بللا کې ده هغې ته دی منتشر شي او په دی شکل باندې د دوی ته عذااب ملو شي که چرې دا پصللالاجل له جلال هو پهدي باندې نوې کړی د عذاب په صورت نوې ورکی نو لا ع به هم ف نو دنیا کذا پصلله الله نوې مقد دررک د الله پصللی نبت لي نو کدا نوې بیا بل بله پصلوهله ع به الله به عذاب ورکړ و دی په دنیا کې لکه څنګه چې بنو کو ضاته ملاو شنو دارنګ به ديتم په قتل سره او په کولو سره په دنیا کې عذاب ملاو شیو او دارنګ ولهم فل اخره او الله پرمایته دوی د پاره په آخرت کې عذاب النار عذاب دور نه <تصفح> يهوديان <تصفح> دا ذا الله جل جلالو عزير دا الله جل جلاله زېمني کتاب محرف کړې دی دا غي دین منسوخ دی د دین اسلام پراتلو ټول سره دنیا کې هیڅ یو دین باکي نه دی نف منسوخ الدين باندې عمل کولو سره انسان ته نجات نه ملایوي او الله فرمای زالکا دا سزا اولی دا پدی وجہ بی انہم یکیناً دی چیو شاق اللہ و رسولہ مخالپت او د الله جل جلال د رسول دا غی سر دشمنی کڑی او قانون دا دی چیوامی شاق اللہ سوک چی مخالپت کیاو دښمنۍ کوي دا الله سره نو ف ان الله شديد العقاب یقینا الله جل جلاله سه عذاب ورکون کې د انسان شکم دا چې کوم جل دا الله جل جلاله د رسول او د الله تعالی مخالفت کوي ورپسې دی وش جواب دی یا کله نبی علیہ الصلاتو والسلام د دې بنو نظیرو د اغی انده کجورو د کټکولو حکم او کو او دا ندی اش کالو جو محمد کتن عن الفساد فی الارض او وجه د تو خو نه منوالی کې په مګږې. نو دا ووجه د چې تکه جوری کټکیا او غس وځ استملګې سوځ فصل میو میدار فصل دی او د مسلمانانو تفسیې کبیر لیکلی دي نه مسلمانانو زلم لگون ته حد شوونې پیدا شوه نو الله جلله جلال هو دات نازل کو. چ نن دا پرشاد نه دی چې تاسو د دې نه مرچي ختم شي او الله مخالفت کوي دا له دشمنان يه او تاسو له غصره شي او دې کې تاسو د پیدایې د پات کې دوه هڅ گنجائش پات نه شي چې الله تاسو غصه ورغلي وروستي نو تاسو له غصا غدر شي آو د ده دنیا دنیاووی نه جس تاسو مخ که داروانک لیشی. نوالاو پر مل ما قطعت ملینه آغا چه تاسو کٹکڑی ده ایس آبو ملینه تین ده یو کجوری نه لینه مجاید رحمت الله علیه وی بس کجور ای نخلتین آره یو کجور چی او بازو لیکل دی تفسیر مختصر و تفاسیر چه نخلتن کریمتن آغا کجور چه آغا امده کجوری بہترین نرم کجوری بوٹی آغا مراد ده ملینتن دی امده کجوری دی بوٹی ناو ترکتموها قائمتن یا تا سپریخی بیولار الله اواصولې ها په جړو خپلوبانې په تن خپلو باې نو ا الله دا الله جلله جلال په حکم سر دی او په اجت سره دی غ اجازت چې د الله د رسول په جبانې تاسو ته د رسېدللی. او بله دا چېوا یوخ ندلته یو ټکي مقدر دے اللہ تا کی. آو دا دا بنو نظیر دی لی یعز المؤمنین ولی یغزی الفاسقین چې الله مؤمنانو ته عزت او غلبہ ورکي او د فاسکان چې هغه يهودیان د بنونری نظیر دي او دی اعتراضات نو الله تعالی داغه وجه ته اشاره وکړه چه دا ونی زکه کٹ کٹکیش چی دا دا پاسکانو ونی دی او دا جزا دا د پیسک ده. او دیده پارا چی دی رسواشی دا د الله دشمنان دي دی. دی خپل پسل اوینی. او اوینی چی زمونگ باندی مسلمانان غالب شو. او منگ عاجز شو. منگ مکهور کلو. زمونگ آگا کجوری و بوٹیم کٹلو. دیده پارا چی رسواشی دا پاسکان اودی تا پتاو لگی چی دا فسق سزارا تا ملوشا من پاسکانی ولی اخزی الفاسقین اودی دا چې چی اللہ جل جلال و رسوا کی دا غفاسکان ورپسی <تصفح> مسلا دا مالفی زکر فی عفا ایو فی و وافز کولو تا وی لگی دا سور چه موافز شنو دیتا فی و زوال د زوال والا سور ماس پهین که پا بل تر بانده وافز شنو دیتا بیا فی وی د دا کافر نا چه کم مال بغیر دا جگر نواغست دیشنو اغیتا مالی فی وی آو چه پا کم بانده جنگ او شنو اغیتا مالی غنیمت وی چونکه بازی مفسرین لیکلی دي چې کله نبی له صلوات و سلام د دغه بنو نظیرنا د دینه ده مالونه واغستل نو صحابه د تقسیم مطالبه وکړه لکه څنګه چې بدر کې شوو نو الله جل جلاله د دې د مالونو ورګه د آیات نازل ک شهدا خوفه د غنیمت نه زګ دی باندې تاسو مشکلت نه دی برداشت کړي اسونه نه دی زغلولي خوان نه دی زغلولي جنگ نه دی کړي دد چا مال نه الله جل جلاله ورپسې آیات کې دې مصارف هغه بیا ذکر کړي نو الله تعالی فرمایي وما ما افا الله او هغه چې ورک الله جل جلاله واپس ک الله على رسوله پر رسول خپل باندي منهم ده زره بنو نذیر د کافرانو نو د یات الله جل جلاله کائنات کې سیزو عام پیدا کړی دي چې کم ضرورت عامد نوغه دومر ډیر پیدا کړی دي چې هر انسان ته ملاویږي لکه وبدي نو فریوان نه بغیر د دین جوون نږي اکسیژن دی د ساغتو دپاره نو دومره فریوان نه د چې غې نه بغیر جوون نه کېږي ددې وجه الله هر ځای کې آسانی سره عام کړی د انسان خللی ته ځې او د خولی نه کار بنډیک ساډ روززی بعضی سیزونه د ډیر ضرورت نه دي لکه سونه او چېاندې نوغله کم پیدا د او دا الله په خپل اختیار کې کړی دی ګیز د خلې انسان ساخلی له دې چا په اختیار کې نه دی یا بعضی سیزونو باندې الله تعالی جزوی طور ملکیت ورګړي لکه ځمکه دا مالونه دي اغه کوم کلی ملکیت نه دی پایدو دی د اسلامی نظام د زکات پور کې عشر نسبه عشر پور کې بیا الله جل جلاله ټول بنديګان دی مومن اصل بنده دې مقرب دي نده د پارم ورکړي دي او کافر دې ورکړي دي خدا یاد ساته کافر چې کله باغشي د الله حکم نه منيني یا به ټیکس ورګي او ټیکس نه ورګي جزیه نه ورګي ټیکس نه ورګي مسلمانانو ته نده باغی دي او داغه نه باغ مال ارس سلف کول شي اغسته بشي نو چون دا باغیانو د مدینه په عزت نه کو دي بنن نظیر نو الله جل جلاله د دي واپس کړو او چا چاته واپس شونو الله ته شو او لغ پل پیغمبر ته واپس کی مجکل کافر باغی شینو بیا د هغه د الله په مال کې حق نه جوړیږي الله یې ته واپس کوي نو اڤا واپس کولو. وما افا الله او هغه چې واپس کی الله تعالی علی رسوله پر رسول خپل باندې منهم د دوی نه د ذربن النذیر نه واپس کی مالفه نو الله پرمای په ما او جب تم نو تاسو نه د زغلولی پتیزه علی پاره باندې نو ایجاب سرعه السیر پتیزه باندې سورلی بوتل لاودا عام تور جنگ کیوي بلاره باندې چې سړی ځینو اطمینان سر روانې ځ کې ایجاب لپظ استعمال کو نو تازو نهديزغلهلی باغې باندې من خین دا سنوونه واللا رییکاب نه د سرلوونه یاد نه د اوخانونه جالین معنا اوښ کړی دا بعض او رییکاف سر لاته ویل کېي واللاکن نه الله ی سللی تو ورسله لیکنلاجلله غالب کئ رسله خپل رسولان او پیغمبران علمن پاچا باندې یشاو او چو وړي نو د دې کمد ته اشاره ده چې دې کستا سو حق نشتا و دې کې تاسو مشکت نه دی برداشت دا خاص ته د پیغمبر سره الله پیغمبر مسلد کړي دی او معلومه ور کړې دي نو په دې کېم اشاره دهګه تا چې دا اللهته د الله رسول ته مفوز دی غېته سپاره ل شوي دی واللا نه الله لکن نه الله چې دی یسللیته رسله مسللت کوي خپل په غمبرانله پا... من په چابان د یشاو جو وواړي چې غالب کې پاغبان د داغ نه معلو واخلي واللهله کل شيء انقدریر. او اللہ جل جلالہ بہر یوشہ باندے قدرت اغلرن کے دے ولولا ان كتب الله کچرن ویل کلے اللہ تعالی پہ سلن وی کلے علیہم بدی باندے الجلال تجلاوت نہ بتور تاذيب لا عذابهم نو خامخ لا عذاب ور کړو دی تا دنیا په دنیا کې په هلاکت سره والله هم ف لا خرتې او ددی د پاارپ خیرت کې عذا بناارې عاعذااب دور دی ذلكقا د سزا چې دا بیا نه هم په پهې وجه یقی نندی چې دي شاقل الله ورسله مخالفت کوون کدي مخالفت کوي۔ شاق الله مخالفت کړه د الله او رسول او د الله او رسول د الله ومن یشاق الله سوچ مخالفت کی د الله تعالی ف ان الله فسکننا الله تعالی شدید العقاب ذا ور کون ما کتا ته ما جتا زو کټکړې دې ملي نتل دوم د کجورنا او ترکت مو حياته سپریه ګیلنا کایمتن ولاړي الا اصول هه پتنخ په لو باندې یا په ذبانې الله دا پیز او پر حکم الله سره والی یوخزیلفاې کې نه اوبل دا چې فِي کې الله تعاللهفی س کوون کې دله د وَمَا أَفْعَلَ فسكي اللَّهُ وَيَأْتِي وَاقِعَ السَّاعَةِ عَلَى الرَّسُولِ فَرَسُولٌ قَلْبَانَ دُ مِنْهُمْ دَدَ كَافِرٌ دَدَ بَنُو نَزِيرُونَ فَمَا أَوجَفْتُمْ فَاسْتَأْذَنِ ذِغَلَ وَلِي عَلَيْهِ دَدَ دا دا مَالُونَ دَارَ مِنْ خَيْلٍ دَدَ أَسُنُنَا عليهم پتی باندي اين ددي حصول باندي من خيل اند سننا ولا ركابن دون دو الله ولكن الله تعالى يسلتو مسلط كيو رسله في غبران فلا علم من فچا باندي يشاء جو غالي والله والله تعالى جد على كل شيء فار يوم شيء باندي قدير قد غدلرن که ده الحمدللہ <سؤال> رب العالمین <سؤال> <سؤال> ونحب تقین وصلاة وصلاة وصلاة ورسول <سؤال> اللہ اللهم اهدنا وحدی بنا وجعلنا سب ورزی من احتنا دعاو که زمانگیدان یاوقات شوش تعالی وطبخنو کبرا فلتی خستکی اللہ نمجی در سوامات ورسی یا اللہ رحموکا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ علیہ مسلمان د دین د علو د پرجنګي الله تعالی کامیاب کړي اصلاح او توبه سي الله الله اکبر الله اکبر مسلمانانو